פרק <תציין> ט"ז <תציין> ויביאו את ארון האלוהים, ויציגו אותו בתוך האוהל אשר נטלו דוד, ויקריבו עולות ושלמים לפני האלוהים. ויכל דוד מהעלות העולה והשלמים, ויברך את העם בשם אדוני. ויחלק לכל איש ישראל, מאיש ועד אישה, לאיש כיכר לכם ואשפר ואשישה. ויתן לפני ארון אדוני מן הלוויים משרתים, ולהזכיר ולהודות ולהלל, לאדוני אלוהי ישראל. אסף הראש, ומשנהו זכריה, יעיעל ושמירמות, ויחיעל, ומתתיה, ואליעב ובניהו, ועובד אדום ויעיעל, בכלי נבלים ובכינורות, ואסף במצלתיים משמיע.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 ובנביאי אל תרעו. שירו לאדוני כל הארץ, בשרו מיום אל יום ישועתו. ספרו בגויים את כבודו, בכל העמים נפלאותיו. כי גדול אדוני ומהולל מאוד, ונורא הוא על כל אלוהים. כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמים עשה, עוד וחדר לפניו. עוז וחדווה במקומו. הבו לה' משפחות עמים, הבו לה' כבוד ועוז. הבו לה' כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לפניו. השתחוו לה' בהדרת קודש. חילו מלפניו כל הארץ, אף תיכון תבל בלתימות. ישמחו השמים ותגל הארץ, ויאמרו בגויים, אדוני מלאך, ירעם הים ומלואו, יעלוץ השדה וכל אשר בו, אז ילננו עצי היער מלפני אדוני קיווה לשפוט את הארץ. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. ואמרו, הושיענו אלוהי ישענו, וקבצנו והצילנו מן הגויים, להודות לשם קודשך.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 בעימהם הימן וידותון, ושאר הברורים, אשר נקבו בשמות. להודות לה' כי לעולם חסדו. בעימהם הימן וידותון, חצוצרות ומצלתיים למשמעים, וכלי שיר האלוהים, ובני ידותון לשער. וילכו כל העם איש לביתו, וייסוף דוד לברך את ביתו.